السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وشرى أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشرى أن محمدًا أبده ورسوله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 يصلح لكم أعمالكم ويفسر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فأجفاز فوزاً أظيماً أما بعد فإن أشتغى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور معدساتها وكل معدسة بدءة ولا بدءة ضلالة وكل ضلالة في النار كوم مسلمين ومسلمات رحمني ورحمة الله Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kita diperintah Di pertemukan Allah SWT Di majlis ini Di Masjid Al-Irsyad Tegal Untuk Memberikan Menyampaikan Salah satu dari tausiah Yang mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semuanya Dengan mengambil Tema tentang Terlena dalam kelalaian Apa sebabnya dan bagaimana penanggulangannya Perlu diketahui bahwasanya Kehidupan seorang amba di buka bumi ini Adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Dan salah satu Ibadah Yang bisa kita lakukan Adalah dengan Tawasubil haq Tawasubil sabar Ini bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla Memberikan nasihat utama kepada diri kita dan kepada setiap orang yang mendengarkan nasihat tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman dalam surat Al asr surat yang hanya terdiri dari tiga ayat. Wal A'zir Inal Insan Lafi Qusrim Illa Ladin Wa Amalus Salihat Wa Tawasubil Haki Wa Tawasubil Sabr Demi masa sesungguhnya sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa allahina amanu kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh wa amil salihat, watawasobil haki, watawasobil sabr dan orang-orang yang senantiasa wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak merugi. Yang mendapat atau yang memiliki empat kriteria dalam kehidupan mereka. Yaitu Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, melakukan amal soleh. Yang ketiga, selantiasa mengajak manusia kepada kebenaran. Kepada al-haq. Dan yang keempat adalah orang-orang yang selantiasa bersabar. Dalam menghadapi berbagai macam ujian. Ketika menyampaikan al-haq. Ketika menyampaikan kebenaran. Kemudian ada hal yang juga... ...perlu kami... ...sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini... ...yaitu permohonan... ...ucapan terima kasih kepada semua pihak... ...sazahumullah khairan... ...mereka semua yang telah membantu... ...terlaksananya... ...kajian ini... ...termasuk dalam hal ini adalah Takmir masjid... ...al-Irsyad... ...Tegal dan yang lainnya... ...dan palitia dan yang lainnya... ...semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan... ...semuanya ini sebagai... Pemberat timbangan Amal-amal kebaikan Mereka dan kita semuanya Di akhirat kelahan Termasuk dalam hal ini uh, Radio sahabat ya Radio sahabat muslim Yang juga ikut Menyampaikan atau Mereleh uh, kajian ini Semoga bermanfaat Dan semoga Allah SWT Menjadikan ini salah satu Di antara kebaikan dan komitmen Kita dalam berdakwah Iaitu untuk membantu pemerintah dalam membina umat Islam, membina kaum muslimin agar menjadi menjadi umat yang baik, umat yang bermanfaat ya di dalam kehidupan mereka, dalam membangun pendidikan, menyebarkan ilmu dan membina umat dan rakyat serta bangsa yang memiliki akhlak yang mulia, akidah yang benar, memiliki komitmen yang baik di dalam ikut serta membangun dan menciptakan masyarakat dan komunitas yang penuh dengan kebaikan sehingga bermanfaat di dunia dan di akhirat kelahan. Ikhwanikinlah rahimani wa rahimahullah, kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun anda berada, semoga selantiasa dirahmati Allah SWT. Jalan menuju Allah banyak aturannya, ...banyak langkah-langkahnya. Ketika kita... ...menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang pertama adalah kita... ...wajib beriman kepadanya. Dan beriman kepada semua... ...yang kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya... ...untuk beriman kepadanya. Iman adalah jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang pertama dan jalan yang utama... ...adalah beriman... ...kepada Allah dan beriman... Kepada semua yang menjadi kewajiban kita untuk mengimaniNya. Oleh kerana itu, Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih: "La tadul Jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Walatu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak beriman." yakni tidak sempurna iman-iman kalian, sehingga kalian saling mencintai, ini satu dengan yang lainnya. Ala adullukum, ala say'in, iza fa'altumu hutahabaktum, maukah kalian aku beritahukan pada kalian, suatu amal perbuatan, yang dengannya kalian saling cinta, satu dengan yang lainnya. Afus salam, Asus salam Fima bainakum Tebarkanlah salam diantara kamu sekalian Inti dari hadis ini adalah bahwa jalan menuju Allah Yang pertama harus diberikan iman kepada Allah wa Kemudian yang kedua Kita meniti jalan Menuju Allah bukan sembarang jalan Karena Allah telah menunjuki Kepada hamba-hambanya Jalan menuju Allah Setelah beriman kepada Allah adalah meniti jalan yang telah dihamparkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian jalan itu diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh orang-orang tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini jalan yang kedua atau sebab yang kedua menuju Allah swt adalah mengikuti jalan yang telah dihamparkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa yang mana beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan hal itu dan mengumumkan jalan tersebut dalam firman Allah azza wa jalla dalam surat al-an'am ayat yang ke-153 wa anna azah sirafi mustakniman fatta uh. Walat tabi'usubul, fatafarroqobikum ansabillih. Dan bahwasannya ini adalah jalanku kata Allah Taala. Jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Niscaya kalian akan bercerai berai. Akan ber, akan diceraiberaikan dari jalan Allah yang lurus tersebut. Maka jalan menuju Allah. Adalah jalan yang ditempuh oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana? jalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Salah satu di antara jalan menuju Allah Azza wa adalah apa yang disebutkan oleh para ulama yaitu al-ghaf, yaitu al-yaqdhatu 'anil ghaflah. ...yaitu seorang bangkit dari kelalaiannya Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang-orang. Mereka yang telah menuju Allah... ...dan telah berhasil menuju Allah... ...di antara sifat mereka... ...dan langkah yang mereka lakukan... ...dan jalan yang mereka tempuh adalah... ...mereka tidak terlena dalam kehidupan dunia ini. Mereka senantiasa mengingat Allah... Senantiasa menjaga diri mereka Perkataan dan perbuatan mereka Agar mereka senantiasa Mengingat Allah Ta'ala Dalam menempuh jalan menuju Allah Dan tidak lalai Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak lalai dari negeri akhirat Hanya lantaran kehidupan dunia ini Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah menyebutkan Dalam Al-Quranul Karim Banyak ayat Tentang hal ini Yaitu agar manusia tidak lalai Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Agar manusia tidak terlena Dengan kehidupan dunia ini Kemudian menjadikan dia lalai Dari mengingat Allah azza wa jalla Di dalam surat Al-A'raf Al Ayat yang kedua ratus lima Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Yang juga ini merupakan peringatan bagi kita sebagai umat beliau. Allah Taala berfirman, "Wa dhkur dan ingatlah engkau akan rabb dalam dirimu. "Tadarru'an wa khifatan" dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan tawadhu, dan kamu tersembunyi "duna al tanpa tanharus" dengan kerentanan minal qawli dalam ucapan bil guduwi wal asal bagi pagi hari maupun di sore hari wala takun minal qafilin dan janganlah angkawai muhammad termasuk dan tergolong orang-orang yang lalai jadi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu kepada kaum mu'minin agar senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah alaih dari minat Allah Termasuk bagian dari minat Allah Adalah beribadah kepada Allah Wa'aqim salata lidhikri Dan tegakkanlah salat Untuk minat aku sebagaimana Allah berfirman kepada beliau Dan Allah mengatakan kepada kaum Uminin Ya ayuhaladzina amanu, uzkuru Allah Zikran katira Wa sabbihuhu bukratan wa asli Wahai orang-orang yang beriman Berzikirahka minat Allah atau uh, melihat Allah dengan zikir yang banyak dan janganlah dan bertasbihlah mensucikan Allah di pagi hari dan di petang hari. Ini secara umum di antara ayat-ayat Al Quranul Karim yang mengingatkan kita untuk ya selantiasa mengingat Allah dan jangan sampai ghafil. jangan sampai lalai dari mengingat Allah subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah swt berseremoni. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179 Allah mengingatkan kepada kita bahawa di antara sebab-sebab orang itu lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka yang sehat. Tidak menggunakan mata dan pandangan mereka untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak menggunakan hati mereka untuk melihat Allah. Dan tidak menggunakan Pendengaran-pendengaran mereka untuk mengiyat Allah S.W.T dan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Azza Wajalla yang pada akhirnya akibatnya adalah mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Akibat dari itu semuanya dari kelalaian Allah Taala berfirman dalam surat al-A'raf ayat 179: Wallad daro'na li jahannam kathiran min jinni wal ins dan sungguh telah kami siapkan neraka jahannam. Atau dimasukkan ke neraka Jahannam, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum kulubun la yaftahuna biha. Mereka memiliki hati. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya mendorong mereka untuk beriman kepada Allah taala. Walakum aiyunun layub siruna biha dan mereka memiliki mata tetapi mereka tidak mau melihat dengan mata mata mereka untuk melihat ayat ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah swt. Walakum adanun layes nauna biha dan mereka memiliki adan mereka memiliki pendengaran pendengaran mereka memiliki telinga telinga tapi mereka tidak mahu menggunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang dengan ayat-ayat Allah itu mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika kal'an'am balhum adalu mereka itulah ibarat tersama seperti binatang-binatang ternak bahkan mereka lebih sesat dari binatang-binatang ternak Ulaikahumul ghafilun mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang yang lalai. Maka salah satu sebab kelalaian manusia dalam kehidupan di dunia ini, karena tidak menggunakan sarana yang Allah berikan dalam diri Dia. Sarana untuk mendapatkan hidayah dari Allah Taala, yaitu hati, penglihatan dan pendengar dan pendengaran. Hati tempatnya ilmu, hati tempatnya iman. Yang harus siapkan oleh seorang untuk menerima iman itu. Yang mana iman akan masuk dalam hati dengan dua sumber, yaitu menggunakan pandangan melihat ayat-ayat Allah, baik berupa ayat kauniyah ayat berupa ciptaan-ciptaan Allah yang kita lihat di muka bumi ini. Wa fil ardi ayatul ilmuqinin, wa fil amfu silhumafatul sirun dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan dalam diri kalian tidakkah kalian melihat ini bahwa ada tanda-tanda kebesaran -tanda Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan pendengaran ayat-ayat kauniyah. Itu yang pertama, yang kedua adalah ayat-ayat sam'iyah yang dengan kita mendengar di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan hidayah Jadi penyebab kesesatan manusia, karena tidak menggunakan sarana yang Allah berikan pada mereka untuk mendapatkan hidayah itu, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Swt. Makanya Allah menjadikan mereka ibarat binatang-binatang ternak. Kalau binatang ternak masih ada manfaatnya, seekor sapi yang dipelihara oleh tuannya, diberi makan oleh tuannya, diberi tempat oleh tuannya. Dia mengenal tuannya dan dia berkhidmat kepada tuannya dengan dia digunakan untuk mengambil susunya untuk mengangkat barang yang berat di atas pundaknya di atas punggungnya itu manfaat dari binatang ternak ketika seorang berlaku baik kepadanya memberikan hak-haknya maka dia setia kepada tuannya sedangkan manusia Allah memberikan nikmat kepadanya dan berbagai macam nikmat tetapi dia tidak mengenal Tuhannya. Dia kufur kepada Allah. Makanya Allah menyamakan mereka bahkan menjadikan mereka lebih tercat dari binatang ternak. Yaitu orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah yang setiap saat memberikan nikmat kepada mereka di dunia ini dalam kehidupan mereka dan berbagai macam nikmat-nikmat yang dengannya mereka menikmati kehidupan dunia ini. Tapi semua itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah. Maka status mereka lebih jelek dari binatang ternak yang mengenal Tuannya, yang mau berbuat baik kepada Tuannya dan berjasa kepada Tuannya. Kau muslimin dan kau muslimat rahimani wa warahmatullah. Dengan pula Allah subhanahu wa taala menyebut tentang manusia. Wainna kafiron mina nasi an ayatina laqofilun dan sungguhnya kebanyakan manusia mereka berpaling mereka lalai dari ayat-ayat kami maka mengiyat Allah adalah mengiyat ayat-ayatnya dan mengiyat Allah dan berzikir pada Allah subhanahu wa taala kau Muslim dan kau Muslimat rahimaniyarakimakul Allah apa yang dimaksud dengan al ghaflah apa ini maksud dengan kelalaian yang kita bahas pada saat ini yang kita diimbau untuk tidak terlena dalam kelalaian di dalam kehidupan dunia ini para ulama mengatakan bahawa al-ghuflatu kelalaian itu adalah al-inrimah sufi dunya wa syahwati wa nisyanul akhirati yang dimaksud dengan lalai adalah seorang tenggelam di dalam dunia ini dan berbagai macam syahwatnya serta dia lupa terhadap akhirat itu makna dari al-ghoflah yang dikatakan oleh para ulama lalai al-ghoflah atau kelalaian seseorang maknanya adalah tenggelam terlena dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya berbagai macam sahawat-sahawatnya yang ada di dunia ini serta seorang lupa terhadap akhirat maka dia kemudian akibat dari kehidupannya yang terlena dalam kehidupan dunia ini maka dia orang yang lalai itu bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di dalam memakmurkan dunianya. Karena lalai dari akhirat, maka dia bersungguh-sungguh memakmurkan dunianya, dunia yang fana, dunia yang akan ditinggalkan itu yang dia makmurkan. Dia memperhatikan harta bendanya, kekayaannya, kehidupan duniawinya wa Wahatakribul akhirah sementara dia menghancurkan akhiratnya, dia merobohkan dan meruntuhkan akhiratnya, karena dia sibuk dengan memakmurkan dunianya. Dan Allah Taala berfirman di dalam surat Al Anbiya ayat yang pertama dan ayat yang kedua Allah menjelaskan tentang kelalaian manusia. Iktarbalin nasihi sabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun telah dekat bagi manusia akan perhitungan mereka yakni hari kiamat hari perhitungan telah dekat bagi manusia wahum fi ghaflatin mu'ridun sementara mereka berada dalam kelalaian yakni mereka berpaling dari yaumul hisab mereka berpaling dari hari akhir karena mereka terlena dalam kelalaian dengan dunia ini Kau muslimin rahimahmullah Maka orang yang gafil Orang yang lalai Adalah orang yang hidup Di dunia ini Dengan dia mengerjakan Amalan-amalan Hanya untuk memenuhi syahwatnya. Dia giat Dia semangat Dan dia tidak pernah merasa capek Tidak pernah merasa letih Akan jasadnya Kecuali dalam memenuhi syahwatnya semua upaya yang dilakukan kepayahan keletihan pada sisiknya hanya untuk memenuhi syahwatnya ini perbuatan orang-orang yang lalai dan khufil dan bila pula orang yang lalai dia adalah orang yang tidaklah dia mengorbankan harta bendanya dia mengorbankan kekayaannya, tenaga dan pikirannya, melainkan hanya untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan fisiknya, kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan, orang yang ghafir adalah orang yang dia tidak menghendaki satu saat pun dari kehidupan dunia ini, dari umurnya, melainkan dia berada dalam kenyamanan. Dia tenang, Walaupun dia harus mengorbankan agamanya. Walaupun dia harus menjual akidahnya. Yang penting semua upaya usaha yang dilakukan adalah untuk kepentingan, kesenangan, kelezatan-kelezatan syahwatnya di dunia ini. Wal-iyadzubillah, na'udzubillahimindaliki. Inlah orang yang ghafir orang lalai yang hatinya tertidur dan terlena dalam kemas dan dunia dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina la yarjun liqaana sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami wa rabbu bil hayati dunia dan mereka rizo dengan kehidupan dunia ini, waqma an nubihah. Dan mereka tentram dengan kehidupan dunia ini, walladina omah an ayatina qafilun. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa lalai dan lupa terhadap ayat-ayat kami. -ayat Jadi salah satu ciri orang-orang yang tu penyebab orang itu lalai dari akhirat dari ayat-ayat Allah, karena dia tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dan orang beriman Orang beriman dalam kehidupan dunia ini Dia merindukan Allah Azza wa Jalla Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya dia selalu melakukan amal-amal Kebaikan, amal-amal saleh, Karena keriduannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sang kekasih Yang dia ingin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Faman kana yarjuliqo'a rabbi Falyamal amalan salihan Wala yusri bi'ibadati rabbi ahadah ini adalah ciri orang-orang beriman yang mana Allah melafkan barangsiapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah ...dan Tuhannya, faliyam al-amal ah, maka hendaknya dia melakukan amal-amal saleh amal kebaikan. Walauyusikbi ibadatirabi ahada dan dia, janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya, jangan dia menyekutukan Tuhannya dengan siapapun. Ini ciri orang-orang beriman yang selalu mengharapkan pertemuan dengan Allah. Mereka selalu berbuat amal kebaikan dan amal soleh. Mereka jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Adapun orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah Taala, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tenang dengan dunia ini, itulah orang-orang yang betul-betul lalai dan siri mereka yang adalah tidak mau bertemu atau tidak ada kehendak dalam diri mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau muslimin dan kaum muslimat rahimani warahmatullah. Maka orang mukmin ...yang dia senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala... ...dia menjadikan dunia ini... ...ibarat jembatan... ...untuk menuju negeri akhirat. Cintanya kepada negeri akhirat. Dunia adalah hanya sebagai tempat persinggahan. Maka dia selalu berupaya dalam umurnya... ...dalam kehidupannya... ...untuk mengisi kehidupan ini dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu... Semboyan bagi orang mukmin bahwa Al-waktu Atau al-hayatu ibadatun Hidup ini adalah ibadah Kalau orang kafir mengatakan Hidup adalah uang Hidup adalah duit Waktu adalah uang Waktu adalah duit Tapi orang mukmin tidak demikian Al-hayatu ibadah Al-umru ibadah Kehidupan dan umur manusia adalah Ibadah kepada Allah SWT Sesuai dengan Tujuan atau hikmah dari penciptaan langit dan bumi, hikmah dari penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Wama khalqul cinta wal insan ilailah abdurun dan tidaklah untuk ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah Aku. Ini hakikat kehidupan orang mukmin. Maka dari itu imam Ahmad bin Ambal pernah beliau ditanya ketika beliau sedang menjelaskan tentang mujaahatul nafs, bahawa baginya kewajiban orang mukmin. ...adalah untuk bersungguh-sungguh... ...di dalam dia beribadah kepada Allah di dunia ini. Ibu ma'amal mata Matarroha. Wahai imam, kapankah kita ini istirahat? Kalau kehidupan ini seperti apa yang kau jelaskan? Yang penuh dengan mujahat dan tunas... ...dalam mendapatkan ribu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian... ...kapankah seorang mukmin beristirahat di dunia ini? Maka dijawab oleh Imam Ahmad Al-Hambal Rahimahullah Ta'ala Kata beliau "Inda wad'i awwali Qadamin fil jannati Israatnya Seorang mukmin Adalah pada permulaan Langkah kakinya yang pertama Masuk dalam surga, itulah israatnya Seorang mukmin. Maka kehidupan adalah Muja'adatul nafs Bagi orang beriman kehidupan ini adalah untuk mengisi dengan ibadah kepada Allah taala mengisi dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala baik kepada yang khusus maupun ibadah yang bersifat, bersifat umum baik ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah maupun hablum minan minannas itulah kehidupan seorang mukmin Kau muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahmakullah apakah ada tanda-tanda orang yang lalai dan ghafil Apakah ada ciri dari koflah, kelalaian dan terlena dalam kelalaian itu? Para ulama menyebutkan bahawa ada sejumlah tanda dan alamat bahawa orang itu lalai, bahwa orang itu kofil, bahwa orang itu terlena dalam kelalaian terhadap akhirat. Di antara tanda-tandanya adalah yang pertama adalah An to'atillah An to'at Yang pertama Di antara tanda orang itu lalai Dan ghafil Dia bermalas-malas Dalam melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala Ini ciri yang pertama Tanda yang pertama Maka seorang kalau melihat dirinya Oh dia malas beribadah pada Allah Malas melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ini salah satu tanda yang ada pada dirinya. Bodhi itu ghafir. Bodhi itu lalik. Dari mengat Allah. Dari mengat akhirat. Dan ini salah satu di antara sifat orang-orang munafikin. Salah satu dari sifat orang-orang munafikin Yang tidak beriman pada akhirat. Yang mereka berdusta dalam iman mereka. Yaitu mereka malas. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, di antara tanda dan alamat orang-orang munafikin wa idza qamu ila sholati qamu usalah. Dan apabila mereka bangkit untuk mengerjakan salat, maka mereka bangkit dengan penuh kemalasan. Ya? Yura'unan nasa Wala yadkuru lallaha illa qualilah Kalaupun mereka Salat Itu hanya sekedar untuk riak Kepada manusia Agar orang-orang beriman Mengatakan bahawa mereka ini beriman Atau dipuji oleh orang-orang Beriman Yura'unan nasa Salatnya mereka hanya untuk riak Supaya dikasakan bahawa mereka ini Beriman Wala yadkuru illa qualilah dan mereka tidak banyak mengingat Allah. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedih, sedikit. Dan ini pun salah satu tanda ciri orang-orang yang rah, yang ghafil dan orang yang yang lalai. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sejumlah riwayat hadis baik dari Imam Bukhari, Imam Muslim atau yang lainnya dari ulama-ulama hadis kita jumpai banyak diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Sallam dan beliau amalkan serta ajarkan pada umatnya adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Taala dari kemalasan dalam ibadah. Silakan antum melihat buku-buku doa dari hadis-hadis yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah Sallam dibaca oleh beliau dan diajarkan kepada umat beliau. Doa mohon perlindungan pada Allah Ta'ala Dari kelalaian Dari kemalasan Di antara doa Apa yang diwakil imam Bukhari dan imam Muslim bahwa Nabi SAW Di antara doa ini beliau baca Allahumma inni A'udhu bika minal ajizi wal kasali Ya Allah mohon perlindungan pada engkau Dari kelemahan dan kemalasan dari segala kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari ujian kehidupan dan kematian. Wa a'udzu bika min adzabil qabri dan aku mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari azab kubur. Dan banyak lafaz-lafaz doa tentang perlindungan permohonan perlindungan kepada Allah SWT... dari sifat Al-ajz wal-kasal Sekarang pertanyaan Ustaz apa perbedaan Antara al-ajz wal-kasal Allahumma inni A'udhu bika bin al Wal-kasali Kasal, ajz itu artinya lemah Sedangkan kasal Itu artinya malas Al-ajz itu Ketidakmampuan artinya Contohnya seorang Dia Karena memang fisiknya Maka dia tidak mampu melakukan sesuatu Itu namanya Al-Ajiz Sedangkan Al-Kasal Seorang Mampu melakukan sesuatu Tetapi dia tidak mau Mengerjakannya Dia malas mengerjakannya Seorang bisa berjalan ke masjid Untuk berjamaah Tapi dia tidak mau, kenapa malas kerana malas. Sedangkan ada ajis, seorang yang memang dia lumpuh, tidak bisa jalan, itu namanya ajis, memang tidak mempunyai kemampuan. Seorang diberi kesempatan untuk bisa belajar Al-Quranul Karim, tapi dia tidak mau membaca, tidak mau belajar. Kenapa? Malas. Ya. Lah orang yang tidak dapat baca Quran itu nanti akan menyesal. Ketika dia diberi kesempatan untuk belajar Dia tidak mau belajar Karena malas terlena dengan kehidupan ini Dia disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya Tetapi dia malas untuk mempelajari kitab Allah Dia akan menyesal Ini contoh kemalasan Orang yang mampu sebetulnya untuk belajar Al-Quran Tapi dia tidak menyempatkan waktu untuk mempelajari Al-Quran Karena faktornya malas Atau menggampangkan Atau meremehkan Sedangkan al-ajiz orang yang memang misalnya dia itu karena faktor kelemahan dalam pikirannya sulit untuk dia mengingat huruf-huruf Al-Quran karena memang ada kelainan dalam dalam dari sejak lahirnya ya seperti anak-anak yang disebut anak yang luar biasa memang tidak sanggup mereka itu namanya al-ajiz maka nabi rasulallah minta pertinduan pada Allah Taala dari dua hal ini yang pertama dari al ajaz yang kedua dari al, al qasal. Kemudian para ulama mengatakan kadang-kadang ya dari sebab kemalasan ini mengakibatkan al ajaz. Seorang ketika masa mudanya tidak mau belajar Al-Qur'an, tidak mau belajar solat sampai tua dia sudah tidak sanggup lagi. Mencapai kepada al -Ajiz, al ajaz. Nauzubillah. Ini kala fakr di saat dia mampu dia malas. Pada akhirnya sama sekali tidak, tan, tidak sanggup. Jadi kadang-kadang kemalasan itu bisa berdampak pada al-ajis. Al Jadi intinya bahwa Nabi kita Muhammad SAW mohon perlindungan pada Allah Taala dari al-kasali. Maka seorang kalau dia melihat dirinya ada kemalasan dalam melakukan perintah Allah, maka hendaknya dia introspeksi dirinya yang sampai dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka harus melawan hawa nafsunya. Harus melawan Jangan dibiarkan Seorang terbiasa tidurnya nyak di pagi hari Dengar azan tapi tidak tergerak hatinya Untuk dia sholat ke masjid Atau bangun sholat subuh Maka ini pertanda bahwa ada kelalaian dalam dirinya Harus dilawan Dengan dia memaksakan dirinya untuk bangun Karena dalam ibadah pada Allah Terkadang orang itu harus jangan Seakan-akan harus dengan Cara memaksa diri. Maka ada itu contoh diantara bahwa dalam ibadah pada Allah atau dalam membiasakan diri untuk satu kebaikan, itu ada unsur pemaksaan. Banyak contohnya. Banyak contohnya. Contohnya pendidikan tentang sholat yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah s.a.w. Kepada para wali, kepada orang tua orang tua, muru aula, adakumpis solati wahum abna usad isini. Perintahkanlah anak anak kalian untuk mengerjakan solat ketika usia mereka tujuh tahun. Ketika usia mereka tujuh tujuh tahun, wadhibuhum aleihyah wahum abna usad isini dan pukullah mereka kalau meninggalkan solat di saat usia mereka sepuluh tahun. Apa makna mukul? Mana memukul itu ada unsur memaksa. Tetapi pukulan di sini harus dipahami, pukulan yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pukulan yang memberikan pembelajaran, bukan pukulan yang bersifat mengazab meng anak itu tidak. Karena pukulan ada dua macam, yang memukul itu ada dua macam. Bagaimana dikatakan oleh para ulama? Yang pertama, dorbu tak yang kedua, dorbu takzibin. Jadi ada pukulan yang bersifat memberikan pelajaran pada anak itu, dan ada pukulan yang bersifat mengazab anak menyiksa. Yang kedua ini tidak boleh, tidak boleh. Jangankan pada manusia, pada binatang tidak boleh, disiksa, tidak boleh diadak. Jadi pukulan ini maksudannya abdul salam bagi anak baru usia sepuluh tahun dan dia meninggalkan solat pukulan yang memberikan pelajaran perlu dicewat dicewat ya. perlu dirotan dirotanlah tapi tidak membahayakan anak anak itu ini semacam pemaksaan ya diakui atau tidak itu ada sejenis pemaksa pemaksaan contoh yang kedua bahwa kadang-kadang dalam ibadah itu memang perlu dipaksa. Diri kita perlu dipaksa. Hadis Nabi Rasulullah so tentang dua orang suami dan istri. Rahim rajulan, Qama min al-layi, fassalla. Tuma awak wa alqala ahlahu, fa'in abad, rasha ala wajhih alma. وَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَضَتْ أَهْلَهَا فَإِنْ أَبَا فَإِنْ أَبَا رُشَّتْ عَلَى وَجْهِهِ الْمَحْ Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang dia bangun di malam hari kemudian dia salat dan dia bangunkan istrinya. Dia bangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan, maka dipercihkanlah air pada wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri, seorang wanita, yang dia bangun di malam hari, dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya, apabila suaminya uh, enggan, maka dia percihkan air pada wajahnya. Apa makna memercihkan air? Itu ada jenis pemaksa pemaksaan, tapi dengan lem, lembut dan cara yang yang sederhana. Jadi kadang-kadang bahkan memang Dirinya harus dipaksakan. Kemalasan harus dilawan. Seorang yang malas sendiri dia lawan kemalasannya maka dia akan tetap malas sampai mati. Dia tetap malas. Jadi harus ada mujahad itu, mujahad itu nafs. Ini alamat yang yang pertama. Alamat yang kedua. Di antara tanda-tanda orang itu ghafil dan lalai yaitu istigharul muharramat wa tahamuna biha orang itu menggampangkan mengecilkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi perbuatan dosa itu dianggap kecil. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah dianggap kecil. Ini sangat berbahaya. Ini termasuk tanda orang itu ghafil dan orang itu lalai. Ketika dia meramehkan dosa-dosa yang dirapukan. Wadi adubillah. Karena orang yang ingat. Orang yang alim kepada Allah. Al-arifillah. Orang yang tidak menggampangkan dosa kecil. Orang yang tidak meramehkan dosa kecil. Nah kalau ada orang yang dimeramehkan dosa kecil. Ini nanti akan berkembang kepada dosa yang besar. Kalau seorang sudah menggampangkan suatu dosa, dia anggap dosa itu kecil, maka suatu saat dosa-dosa yang besar juga tidak dianggap oleh-olehnya. Bukankah orang yang terjerumus dalam perzinaan karena dia menggampangkan masalah memandang, dia tidak menahan pandangannya, dia tidak menganggap haram memandang seorang wanita yang bukan mahramnya? Dia lemeskan masalah pandang pandangan. Maka dari sini kemudian menyeret dia sampai pada persidahan. Waliyahubillah. Bukankah seorang yang makan harta riba. Karena dia menganggap kecil memakan harta-harta orang lain. Dalam, dalam, di dalam jumlah yang kecil. Alah paling 1000 rupiah. Alah paling 5.000 rupiah. Sudah terbiasa. Makan yang yang kecil Menjeruskan dia, menjeruskan kepada Memakan yang yang besar Dan apabila seorang telah Terbiasa Menganggap dosa yang besar menjadi kecil Nanti kalau dia mendengar Ada orang berbuat dosa seperti ini Alah itu kecil dibandingkan dengan aku Kamu baru minum satu gelas Komer, aku dulu ya Atau aku Bisa dua liter, tiga liter Subhanallah Karena sudah menggampangkan dosa dosa itu Dan ini salah satu tanda kelalaian seseorang Setelah dia menggampangkan dosa-dosa itu Mengecilkan suatu dosa Maka janganlah seorang menggampangkan suatu dosa Ia akan menjubutkan dia kepada kelalaian Kepada dosa-dosa yang, yang lebih besar Maka dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Beliau berkata Innal mu'mina Yara dunu bahu keanna tahta jabalin. Sesungguhnya orang mukmin dia melihat dosa-dosanya itu ibarat sebuah ibarat dia duduk di bawah sebuah gunung yang besar. Dia khawatir dia takut kalau gunung itu menimpanya atau membinasakannya atau orang mukmin melihat dosanya itu ibarat kuno yang besar di atas di atasnya dia selalu khawatir takut kalau-kalau kuno itu jatuh menimpanya akan membinasakannya wa innal fajira Adapun orang yang fajir dan satu riwayat orang munafik ya ra al dunubi ka dzubabin marra ala anfi fa qala orang pelaku dosa Orang yang munafik dia cuma melihat dosa itu, melihat dosanya ibarat seekor lalat yang melewati atau hinggap di batang hidungnya, dia sekadar jentakannya, menepis dengan tangannya. Jadi, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai iman seorang dalam dirinya. Ketika nilai imannya, ketika imannya kuat, ketika imannya besar dalam dirinya. Maka dia menganggap dosa itu adalah besar. Walaupun sebetulnya dosa itu termasuk dosa dosa kecil. Tapi kerana imannya kepada Allah. Takutnya kepada adab Allah. Maka dosa yang kecil itu dianggap dosa itu besar. Sebaliknya, orang yang selalu menggampangkan dosa. Selalu terjemur dalam perbuatan dosa maka dosa besar dianggap kecil jadi ini diantara tanda-tanda kelalaian atau seorang itu lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala lalai dari negeri akhirat orang yang meremehkan mengampangkan dosa kemudian yang ketiga diantara tanda-tanda dan alamat orang itu lalai sebab dikatakan oleh para ulama yaitu Ilful maksiat itu wa amabatullah wal jahru biha. Seorang menganggap maksiat itu sesuatu yang biasa, menganggap maksiat sesuatu yang yang biasa. Dia jinak dengan maksiat melihat Allah. Karena ada manusia yang lari dari dari maksiat, takut pada maksiat. tapi ada orang yang terbiasa dengan maksiat itu, ya. Bahkan sampai pada mencintai maksiat itu. Alhamdulillah. Itu karena faktor kebiasaan. Kebiasaan. Kalau sudah terbiasa dengan maksiat, maka suatu saat akan mencintai maksiat itu. Seorang yang sudah cinta pada maksiat, sulit untuk dia berpisah dengan maksiat itu. Sebagaimana tatkala cinta, tatkala maksiat telah menjadi kekasihnya. Maka diantara orang yang lalai. Ada orang yang terbiasa dengan maksiat Dan membiasakan maksiat itu dalam dirinya Sampai dia mencuri pada Mencintai maksiat itu Bahkan dia secara terang-terangan Berbuat kemaksyiatan tersebut Ini menunjukkan Sebagai tanda Bahawa orang itu lalai dan khufil Dari akhirat Menghadir itu Nabi AS Dalam hadis yang suhi Ibuat Imam Bukhari dan Imam Muslim Beliau bersabda Kullu ummati murafan illa al-mujahirun Setiap umatku akan diselamatkan Setiap umatku akan diselamatkan illa al-mujahirun kecuali orang-orang yang mujaharah Apa sih mujaharah itu? كبيرنا صلى الله عليه وسلم وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل أملا ثم يسبئ وقد سطره الله ويقول يا فلان عملت البريعة كذا وكذا وقد بات يسره ربه ويسبئ يكسف سطر الله أنه مجاهرة ويسره Seorang melakukan dosa di malam hari Kemudian di pagi hari Sebetulnya Allah telah menutup Aibnya Menutup dosanya Tapi di pagi hari dia mengatakan Pada temannya Ya Fulan Aku telah melakukan tadi malam Dosa ini dan dosa ini Perbuatan ini dan perbuatan itu Padahal di malam hari Allah menutupi aibnya Tapi di, di pagi hari Dia yang menyingkap aibnya meningkat dosanya di dalam manusia. Maka orang yang berbuat dosa, kalaupun dia terjerumus dalam dosa, sudahlah. Jangan anda menceritakan kepada orang lain. Tobatlah kepada Allah, sembunyikanlah dosa itu. Jangan sampai diketahui oleh oleh manusia. Jangan sampai diketahui oleh orang lain. Diamkan. Makanya kadang-kadang ada orang bertanya kepada kita, "Ustaz, apa hukumnya seorang menceritakan masa lalunya sebelum dia menikah? Misalnya dia pernah berdina, apakah dia harus cerita pada istrinya bahawa aku dulu pernah berdina? Maka kami menjawab, tutuplah aibmu. Allah telah menutupi aibmu. Kenapa anda mau ceritakan pada orang orang lain? Ya, jadi seorang yang mungkin pernah terjerumus dalam dosa di masa yang lalu, tutuplah aib itu. Jangan kemudian dibikin Apa namanya? catatan harian Aku tahun sekian sampai tahun sekian Pernah berbuat ini dan berbuat itu Aku tanggal sekian berbuat ini dan berbuat itu. Jangan tutuplah biarkan itu Antara anda dengan Allah SWT Tetapi mulailah lembaran yang baru Mulailah lembaran yang baru Dan kembali pada Allah Bertobat pada Allah Minta ampun pada Allah Jangan membuka aib kita, jangan membuka cacat kita. Karena tidak ada manusia yang selamat dari dosa, tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Kullu bani Adam mahkota, ono khilafah kota inak taubun. Kata Nabi Alaihissalam, setiap bani Adam pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berbodoh adalah yang sangat biasa. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu tanda orang itu wafil adalah dia. Selalu berbuat maksiat, tidaknya lalai dan hafil. Kemudian tanda yang keempat, yang tanda ciri orang itu lalai dan hafil adalah tadi al-waktimin kairifah idah menyanyiakan umurnya, menyanyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya habis untuk itu Wajahdubillah Banyak hal-hal Digunakan untuk Hal-hal yang tidak bermanfaat Jadi ini realita Fitnah kita di zaman ini Salah satunya adalah Menurut saya ya WA Whatsapp Kalau ngaji balas Baru baca Quran Satu halaman ngantuk Berarti kalau buka WA seribu pesan masuk Wah oh, satu persatu dibuka Dijawab ya. Kalau yang bermanfaat Insya Allah tidak mengapa Tapi kalau tidak bermanfaat Ini termasuk bagian dari Menghambur-hamburkan waktu Jadi memang Sarana ini Ibarat senjata memiliki dua dua mata Tergantung orang yang menggunakannya kalau kita salah menggunakannya Maka kita akan sia-sia, Habis waktu kita dengan Hal-hal yang tidak bermanfaat Padahal Nabi kita bersabda dalam hadis yang suhi Kata beliau Ikhriz Timayam fauka Ikhriz Timayam Atau Timayam fauka Bersungguh-sungguhlah kamu Dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu Walatajiz dan jangan kamu lemah. Dan mintalah pertolongan pada Allah. Jadi kebanyakan manusia... Di antara tanda-tanda kelalaiannya... Dalam hal-hal yang tidak bermanfaat... Demikian selamat semangatnya. Dan kalau hal yang bermanfaat... Mereka malas. Ya. Itu di ciri kelalaian seseorang. Tadzi'ul wakat menghabiskan waktu untuk hal-hal yang... Tidak ada manfaatnya. Coba kita lihat kalau musim Piala Dunia. Wah, masya Allah, itu. malamnya setelah istirahat disiapkan segala macam. Beli martabak, beli terang bulan, kopi di termos, cangkir-cangkir disiapkan luar biasa. Kalau mainnya jam 2 istirahat dulu. Aku mau Nanti bangun. Pernahkah terhajat seperti itu? Tak ada seperti itu kalau tahajud, ya. Tak ada. Ini ingin contoh, ya. Ini con contoh. Tapi kalau piala dunia, Masa Allah mata tidak boleh berkedip. Ya. Karena khawatir waktu kedip tutup katanya, golnya mah masuk. Subhanallah, ya. Subhanallah. Tapi kalau ngaji malas, ya. Dasang kaji yang ngantok Ada sejelasan Waduh aku ini begini Motorku bannya gembok Ini itu mau ngantar istri Mau ngantar anak Mau ini mau itu Ya kalau kesibukan ini ya Kesibukan ini kita terus kita ikuti Ya tidak bakal berhenti dari kesibukan Tapi harus kita menyiapkan waktu Untuk hal-hal yang bermanfaat Harus menyiapkan waktu Ya jadi antara ciri dari... Orang yang... Uh, tidak gafil atau uh, ciri, ciri kelalaian... Tanda kelalaian adalah... Seorang yang... Dia menyanyakan waktunya... Untuk hal-hal yang tidak... Tidak bermanfaat. Waliyatubillah. Kita kembali pada firman Allah. Wa ala asri, innal insana di husri... Demi masa semuanya manusia dalam kerugian. Allah bersumpah dengan waktu, waktu dan umur. Karena umur adalah... Rasul mal, umur adalah modal bagi orang mukmin dan kita pasti setiap orang di antara kita, saya, anda dan semuanya akan mesal ketika dia mati, karena kesempatan itu sudah berlalu, berlalu, baru mesal di saat yang sudah tidak ada, tidak ada gunanya, di saat yang kita tidak mungkin kembali ke dunia ini. Barai Hasan al Basri, Rahimahullah ta'ala berkata. Manusia itu ibarat kumpulan hari-hari. Setiap satu hari itu pergi. Setiap satu hari itu berlalu. Maka berlalu pula dari bagian tubuhnya. Dari bagian manusia itu. Jadi kalau saya ibaratkan dari ucapan Hasan al-Basri. Kita ini ibarat kumpulan tanggalan ya. Antum tahu tanggalan ya? Yang disusun itu loh. Setiap satu hari sobek. Ya. Hari ini tanggal apa kita tanggal berapa sih? Oh, tanggal 23 misalnya. Ya. Kemarin tanggal 22. Sobek. uang ya. Besok letrus Sampai tanggalannya ha. Hadisnya kita nih begitu, manusia. Ini. Setiap hari kita sedang membuang tanggalan kita itu. Sampai habis mati, tidak selesai di dunia ini. Maka itu manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlena. Waktu ini berjalan, kita tetap berjalan di tempat. Waktu ini berlalu, dia tidak menunggu kita. Kita tidur atau kita ngaji atau kita solat atau kita di diskotik atau di mana saja, waktu terus berlalu. Dan terus direkam. Amalan-amalan itu di, direkam. Tidak ada satupun manusia tidak direkam amal perbuatannya. Lah Kalau sekarang, rekaman lebih bisa. Secepat mungkin anda akan berbuat di Amerika sekarang rekaman yang ditunjukkan sekarang ini. Itu bisa ciptakan oleh manusia. Apalagi Allah SWT yang menciptakan manusia. Ya, Madiakumadillah. Kita betul-betul menyadari tentang makna dari waktu dan umur. Jangan sampai kita grofil, jangan sampai kita lalai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang suci, nikmat tani, maghunun tinggi maka kilun minas asyhatul farokh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan atau rugi dan dua nikmat tersebut iaitu kesehatan dan peluang waktu yang yang ada peluang yang, yang ada setelah kita mengetahui beberapa tanda dari kelalaian dan al-ghufla kita ingin mengetahui tentang apa sebabnya khuflaan apa yang menyebabkan orang tulaleh dan khufir para ulama menyimpulkan ada beberapa sebab ada banyak sebab bacakan, saya akan bacakan, saya sampaikan sebagian dari suatu sebab itu di antaranya adalah yang pertama hubud dunia, cinta kepada dunia. Ini sebab yang paling utama orang kelalaian dan kofir, karena cintanya kepada dunia ini, dunia yang fana, dunia yang bakal berakhir. Dia menjadikan sesuatu yang dicintainya ini penyebab kelalaian. Yang utama. Ini induk dari semua kelalaian. Karena hubut dunia. Cinta kepada dunia. Allah Ta'ala bersyirman. Tentang hal ini. Di dalam surat Ar-Rum. Ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-7. Walakinna aktsarannasi la ya'lamun Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui Ya'lamuna dhahirann min dhahirin min alhayati Mereka hanya mengetahui hal-hal yang tampak dari dunia ini saja Artinya kalau urusan dunia Masya Allah cita-cita tentang dunia dari A sampai Z tau dia Tapi kalau tentang akhirat tak tahu. Tentang agama, tak tahu. Ya'lamuna zahiran minal khayasi dunia. Wahum anil akhirat hum ghasilun. Dan mereka tentang akhirat adalah lalai. Jadi kalau urusan akhirat, lupa lalai. Tidak ingat. Tapi kalau urusan dunia, Masya Allah. Tahu betul tentang dunia. Kasa'al imam Ibnu Katsir. Rahimahullah Taala ketika menjelaskan tentang makna dan tafsir ayat ini kata beliau fainna akzalam nasilee salam ilmun illa bidunya kata beliau kebanyakan manusia mereka tidak punya ilmu kecuali ilmu tentang keduniaan ini wa akzabiha dan ilmu tentang pekerjaan pekerjaan di dunia ini wa suuniha dan ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini fahamtiha huzza kun akziah kalau tentang urusan dunia luar biasa, mereka cerdas, mereka pandai. Ya? Kalau dalam urusan dunia itu, tetapi wahum gafilul an umuridin. Tapi tentang urusan agama, perkara-perkara berkaitan -perkara dengan agama mereka gafil, lalai. <tut> Mawam yang faumfid dari lahirah demikian pula hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di akhirat, mereka lupa mereka gofil, mereka lalai tapi kalau urusan dunia, mereka sangat alim dalam masalah dunia ini dan itulah realita kebanyakan manusia ya? anda tanya kepada para pakar-pakar tentang dunia ini profesor, doktor kalau urusannya kalau dunia, luar biasa tapi ucapan bismillah, suruh baca Al-Fatihah, dah selesai. Ya. Begitu seperti itu. Baca Al-Fatihah, dah selesai. Padahal ini rukun salat. Salah satu dari rukun salat yang mana Allah taala Nabi kesoleh bersabda, "Awwalu asabu bil 'abdi yawm al salat Yang pertama kali dihisab oleh Allah taala dari kiamat bagi seorang hamba adalah salat. Tapi mereka tidak tidak tahu tentang sholat Bacanya karat karib. ya Ini contoh realita Berkebanyakan manusia lalai dari Dari urusan akhir, akhirat Tapi kalau masalah dunia Masya Allah Masalah dunia Mereka adalah adqiyah Cerdas, pintar, pandai Tapi akhirat tidak Jadi Hukum dunia, cinta pada dunia dan bergelut dengan dunia salah satu penyebab utama kelalaian seorang dari dari akhirat makanya Allah Ta'ala berfirman tentang mereka orang-orang yang mengatau dunia Allah berfirman tentang mereka ya wa ya wa wa amalu, surat Al-Hijir ayat yang ketiga surat Al-Hijir surat Al-Hijir Wahyatamat tau, biarkan mereka makan dan menikmati dunia ini. Wahyulihimul amal dan biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Fathol Faya alamun mereka pasti akan mengetahui. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam agar seorang dan sampai dunia menjadi ambisinya. Dalam doa yang panjang, saya akan baca tiga saja. Ya, awal doa itu berbunyi: Allahumma kusimla min khusyiatika, ma ta'ulu bihi biina wa biina maasi. Silakan anda cari di buku-buku doa ada Allahumma kusimla min khusyiatika. Kemudian ada dia di lanjutan doa itu. Walau takjul dunia, akbar rahminah, walau mablaq ilminah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini akbar rahminah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar, walau mablaq ilminah, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak dari ilmu kami. Doa diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca oleh beliau hampir pada setiap majlis beliau membaca doa itu agar jangan sampai Allah jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar Karena tidak ada manfaatnya dunia ini fana maka dunia Seperlunya Islam tidak melarang seorang menjadi orang kaya menjadi seorang miliuner Islam tidak melarangnya. Cangan dikira ceramah ini. Kemudian mengatakan atau diartikan. Oh kalau begitu orang muslim tidak boleh kaya. Tidak. Itu keliru. Ya. Keliru. Karena hidup apalagi zaman ini. Kita butuh duit. Kalau zaman dahulu. Tidak ada uang istri. Tidak ya. ada uang pulsa. Tidak ya. ada uang rumah sakit. Tidak ada uang sekolah Sekarang ini tagihannya banyak Tok-tok-tok-tok Assalamualaikum Pak, tagihannya listriknya Pak Tok-tok-tok, Assalamualaikum Pak, pursanya habis Pak listriknya Kalau tidak mati Jadi memang butuh dunia ini Ya Tapi ada Tiga hal yang wajib diperhatikan oleh setiap orang yang ingin menjadi kaya di dunia ini. Atau orang memiliki harta di dunia dia seorang muslim. Yang pertama. Harta yang dia miliki. Jangan sampai melalaikan dia dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi silahkan. seorang muslim, seorang mu'min menjadi kaya di dunia ini. Tapi yang pertama ingat jangan sampai harta dan kekayaannya melalaikan dia dari kerimanya Allah. Ya Allah amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, walaauladukum antikrillah. Janganlah sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian Menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Waman yaf'al dzalikka faulaika wal khatsirun. Janganlah siapa berbuat demikian maka itulah orang-orang yang merugi. Jadi silakan jadi orang kaya, silakan jadi orang miliuner, ya, silakan punya segala macam di dunia ini, tapi jangan sampai itu semuanya Melalaikan seorang dari mengingat Allah. Bahkan para sahabat dahulu itu orang-orang kaya mereka. Ustman bin Affan orang miliuner ketika perang Tabuk beliau menyerahkan 300 ekor onta kepada kaum muslimin. Eh 300 ekor onta dikali aja sekarang satu ekor onta kira-kira harganya mungkin sekitar 75 juta atau 100 juta silakan dikalikan. Ya. Eh, iya. Tapi apakah harta itu malaikan mereka dalam hadis Allah tidak? Ini yang pertama, yang pertamanya. kedua Harta yang diperoleh Harus dari Minkas bin halal Dari pekerjaan yang halal Bukan dari yang haram Dari hasil yang halal Walaupun ada pun seorang meminjamkan duit Dengan cara riba Kemudian dia menampung uang tiap tahun tiap bulan sekian persen dari hasil keringat orang lain ini tidak halal, haram hukumnya. Ya, jadi harta yang dimilikinya harus dari sumber yang halal, bukan dari yang haram. Yang ketiga, yang ketiga orang yang ingin menjadi kaya atau menjadi kekayaan dia harus memberikan hak Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Ini tiga hal menjadi catatan bagi orang muslim yang kaya. Dan itu silakan. Selama kita memperhatikan tiga hal ini, silakan jadi orang kaya. Iqra'ni firraimani wa rahimakallah fa muslimina um muslimat raimani wa rahimakallah subhanahu wa rahmatillah rahmatillah subhanahu wa taala jadi cinta dunia salah satu sebab seorang itu lalai ghofil dari akhirat kemudian yang kedua siapa sebab seorang itu lalai dan ghofil dari akhirat adalah al-jahlubillah as'awajallah karena kejahilannya tentang Allah Kejahilannya tentang Allah, tentang agama Allah, tentang ciptaan Allah dunia akan dunia ini. Dia tidak paham tentang itu semuanya Jadi orang yang jahil yang tidak mengetahui, tidak mengenal Allah dengan ciptaannya, dengan sifat-sifatnya, nama-namanya, ini menjadikan dia gawil dan lalai dari akhirat. Dia tidak mengetahui. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa tujuan atau hikmah Allah menciptakan bumi dan langit? Allah menima apa hikmah Allah menciptakan manusia? Apa hikmah dari kehidupan ini? Karena dia tidak pernah belajar agama, dia lalai dari Mendatangi majlis-majlis ilmu, maka menjadikan dia lalai dari akhiratnya. Karena sedikit ilmu, dia tidak punya ilmu. Ilmu tentang Allah nama-namanya, sifat-sifatnya ya. ilmu tentang dunia ini untuk apa Allah ciptakan apa isi percintaan manusia dan jin ini menjadikan manusia pula lalik, maka obatnya adalah ilmu, obatnya adalah ilmu jangan mempelajari agama Allah memahami sifat-sifat Allah nama-nama Allah tujuan hidup di dunia ini oleh karena itu orang yang membekali dirinya dengan ilmu dengan ilmu agama dan akidah yang benar maka dia tidak akan lalai dari mengatakan Allah Ta'ala jadi al-ghafil -al -al orang yang ghafil, salah satu sebab utama adalah karena dia itu orang yang jahil jadi al-jahlu yuadilal ruflah kejahilan itu menjadikan orang itu lalai kerana tidak tahuannya, obatnya adalah il ilmu. Oleh karena itu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk belajar ilmu. Nabi Sallallahu Sallam bersabda dalam hadis yang dihasankan derajatnya oleh para ulama, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin". Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim. Dan ilmu tentu yang diumumkan pada pertama kali kalau kita menyebut ilmu adalah ilmu agama ini. Karena ini yang paling penting. Baru kemudian ilmu tentang dunia, dunia. Dan Allah mengangkat derajat dua orang manusia yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim karena ilmu. Baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia. Siapakah dua orang itu? Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Allah menganggap derajatnya dengan ilmu. Ketika beliau berhujjah kepada kaumnya para penyembah bin bintang bintang itu, beliau berdialog dengan janan mereka. Silakan baca dalam surat Al-An'am. Bagaimana Allah menganggap belajar Nabi Ibrahim kerana ilmu dan khutbah yang Allah berikan padanya untuk mengalahkan orang-orang musyrikin tersebut. Kemudian yang kedua hamba Allah yang bernama Dan Nabi yang bernama Yusuf alaihissalam. Allah mengangkat derajatnya Dan ilmu yang Allah berikan padanya Yaitu kepandaian beliau Dalam mengatur ekonomi Negeri Mesir ketika itu Allah mengangkat derajatnya Silakan baca surat Yusuf Allah mengangkat dengan ilmu Dan ilmu Tidua ilmu ini Penting Tapi yang terpenting adalah ilmu Ilmu agama kali ini, ada hal-hal dalam agama ini yang merupakan fardu'ain bagi setiap orang wajib dia mengetahui ada pun ilmu dunia fardu'kibah kibaya kadang-kadang pemerintah pun bingung kalau kerana kebanyakan insinyurnya, doktornya, profesornya kebanyakan bingung dia ya. dalam masalah dunia tidak tahu mau dikasih pekerjaan apa mereka tapi ilmu agama tidak ya tidak pernah ada yang mengatakan wah kita ini kebanyakan alim. Karena orang alim yang mempelajari agama tetap dibutuhkan. Minimal untuk dirinya, untuk keluarganya. Ku'amfusna wa kumulakum na nar, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Tapi kalau profesor, doktor dalam bidang duniawi, kalau sudah ada di Tegal ini misalnya ada 10 profesor dalam bidang teknologi, itu sudah kebanyakan untuk kota bertegal ini 10 profesor bidang teknologi itu kebanyakan. Paling dimutasi, Pak Bapak dibutuhkan di Irian, pindah ke Irian. Pak Bapak dibutuhkan di sini. Itu ilmu dunia, dunia. Tapi kalau ilmu agama di mana kita dibutuhkan. Minimal untuk diri, diri kita dan keluar, keluarga kita. Maka untuk mengetahui, eh, untuk men uh, uh, menunjukkan pentingnya il ilmu. Betul pentingnya ilmu Maka seorang tidak lalai adalah dengan dia belajar ilmu. Terutama ilmu berkaitan dengan agamanya dan akidahnya dan akhiratnya. Ya. Maka itu Allah Ta'ala berfirman. Membedakan antara orang berilmu dan orang tidak tidak berilmu. Hal yastawilladina yaklamuna walladina layaklamun. Apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Tidak sama. jelas. Maka jadi ada jawaban di situ. Karena setiap orang tahu Bahawa tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Maka salah satu penyebab kelalaian Adalah Al-Ruflatu Iaitu Al uh, Al-Jahlu -Jah, Al Karena kejahilan Tentang Allah, Tentang agama Allah Kemudian yang kelima Diantara sebab yang menyebabkan orang itu ghafil dan lalai dari akhiratnya adalah disebabkan karena tulul amal bukan tulul amal bukan pakai ain pakai ham hamzah tulul amal orang yang berangan-angan panjang ya angan-angannya jauh padahal umurnya pendek Aku ingin bikin ini Aku ingin bangun ini Aku ingin buat ini dan seterusnya Tau-taunya Pagi hari ke kamar mandi jatuh Gepla Koma terus langsung titik Koma sebentar kemudian ti, titik ya. Jadi Sudahlah kita ini apa yang kita bisa lakukan Ayo kita lakukan Kita kerjakan apa yang ada di depan kita ini? Boleh si orang bercita-cita, boleh saja. Kita tidak dilarang bercita-cita. Tapi jangan terlalu berangan-angan ya, berangan-angan yang terlalu jauh. Karena kita dibatasi oleh umur kita. Jadi, tulul amal, angan-angan yang jauh itu dapat menjadikan manusia lalai, ghafil dari dari agamanya, dari akhiratnya karena itu lho amal ada itu ada perkataan ya yang disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yahrumu ibnu adama wa tashub minhu isnatan Bani Adam itu bisa mencapai usia tua Tapi ada dua hal Yang tetap muda pada Bani Adam itu Walaupun dia sudah tua Tapi ada dua hal tetap muda padanya Apakah itu? Al-hirsu alal mal Wal-hirsu alal umri Semangatnya untuk mengumpulkan harta Dan semangatnya untuk dia itu panjang umurnya ya, Dan mau mati Padahal mati itu ada Sudah ada ketentuan oleh Allah Ta'ala ya, Jadi ini Suruh menyebabkan seorang itu Tidak ada Karena hilf alal mal Bahkan na'ud bila min dalik Ada orang-orang tua Yang sudah usia lanjut Tetap bekerja, padahal dia itu punya anak Anaknya sebetulnya bisa Bekerja, bisa menggantikannya ya Bisa membantunya, tapi tidak Tetap dia yang duduk Kerja Padahal sudah saatnya dia itu sebetulnya Regenerasi Sudah saatnya dia memberikan pengerjalan kepada Pada anak-anaknya, tapi tidak mau Ada sebagian orang seperti itu Naudzubillah Ini adalah masalah dunia Jadi intinya bahwa Amal Angan-angan yang panjang Ini dapat menjadikan seorang Lalai dari akhiratnya Ali bin Abi Talib ta r.a ta Alhu Beliau berkata, dan semua perkataan beliau yang dari riwayat yang sahih dari beliau, irtahalat dunia mudbiratan, dunia ini sedang pergi, meninggalkan kita. Wartahalat alakhirat umubilatan, sedangkan akhirat sedang datang menuju kita. Dunia ini akan pergi, karena kita melalui dunia ini, dia pergi. Yang datang itu akhir, akhirat. Kemudian kata Ali bin ya, Abi Talib radiyallahu'an ya Walikulli wahidatin minha banun Setiap dunia dari dunia dan akhirat itu Masing-masing ada orang orangnya Ada Anak-anaknya Dunia mempunyai anak Akhirat juga mempunyai anak Artinya begini, ada orang-orang yang memang dia itu Senang pada dunia ada orang-orang yang juga dia senang pada akhirat. Fakunu kuno min abnail akhiroh. Kata Ali bin Abi Thalib maka jadilah kalian, termasuk anak-anak akhirat. Walah tak min abnai dunia dan janganlah kamu menjadi anak-anaknya dunia ini. Fa inna liyoma amalun walah hisab. Karena semuanya sekarang ini di dunia ini kita itu mempunyai kesempatan untuk beramal, tapi tidak ada hisabnya. Intinya amal di dunia ini. Sedangkan Sedangkan gadaan besok di akhirat. hisabun pun wala amal. Adapun di akhirat yang ada itu perhitungan. Tidak ada kesempatan untuk ber beramal. Jadi manfaatkan. Apa bisa kita lakukan? Ayo kita lakukan. Ya. Jangan hanya bisa membuat program. Aku tahun sekian akan bangun rumah di sini. Aku tahun sekian akan bangun ruko di situ. Aku tahun sekian akan punya ini dan itu. Siasat. Tahun-tahunnya belum tahun itu sudah mah mati. Lamin ya. Yusuf walamin kami kami sihi akhirnya tidak dapat Yusuf tidak dapat kau kami baju ya Yusuf jangan. Jadi apa yang bisa kita lakukan lakukanlah. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan kerjakanlah. Itu yang ada di depan kita. Adapun esok kita tak tahu. Ya banyak orang berangan-angan tahun-tahunnya dia besoknya mah mati. Ya. Ada orang Sudah buat program Hari minggu, ahad depan Sama anak-anaknya pergi ke taman ini Subhanallah Hari Seninnya mati Sebelum hari minggu mati Sebelum minggu depannya mati Itulah namanya program manusia Dia dibatasi dengan umurnya Yang dia tidak tahu tentang umurnya Kemudian juga menjadikan seorang lalai dan ghoflah adalah banyak bicara Dalam urusan-urusan duniawi Bukan zikir pada Allah Banyak Kalau saya datang di majlis Ngobrol oh, Yang diobroli jadi bahan obrolannya Semua urusan duniawi Atau politik Wah pulan begini, pulan begitu Lupa pada zikr Lupa pada zikr Apalagi disertai dengan permainan-permainan Entah itu dumno Entah itu remi Entah itu apa saja Obrolannya tidak ada obrolan akhirat Apa ada orang dumno itu urusan Ngobrol masalah akhirat saja Kalaupun ada langkah ya. Orang main remi Lihat angka 5, 10 Ingat akhirat Tidak ada ingat akhirat ya. Ini realita ini termasuk ke amalan, amalan yang tidak, tidak bermanfaat. Jadi orang kalau banyak bicara, tapi bukan zikrullah, ini akan menjadikanlah lalek. Makanya nah, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak zikir. Memperbanyak di, zikir. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Ya Mu'ad, jangan engkau atau jangan sekali-kali yang engkau tinggalkan setiap selesai solat tiba waktu engkau membaca Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat janganlah sekali-kali yang engkau meninggalkan membaca doa meminta pada Allah ya Allah tolonglah aku agar sentiasa berzikir pada engkau agar sentiasa bersyukur kepada engkau Agar sentiasa memperbaiki amal ibadahku. Itu doa yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada buat Jabal yang jual kepada kita semuanya. Maka salah satu doa dan zikir setelah salat adalah Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa sunni ibadati. Jadi orang tidak bisa tidak bisa berdzikir kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Taala. Kita tidak bisa ibadah kalau tidak ada pertolongan dari Allah Taala. Maka merupakan kewajiban kita untuk selalu minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita dalam berzikir pada Allah, bersyukur pada Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat yang sering kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini artinya tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa beribadah pada Allah tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa zikir pada Allah bahawa orang selalu zikir pada Allah ini menunjukkan bahawa Allah mencintai ya orang itu Allah mengingatkan dia agar selalu atau memberi tawfik padanya untuk selalu zikir pada Allah SWT kemudian zikir pada Allah itu ada dua macam zikrullah itu ada dua macam ada zikrul qalbi dan ada zikrul lisan jadi ada zikrul qalbi, zikir dalam hati seorang kepada Allah Ta'ala zikir ini yang merupakan asnud dzikri, tokoh dari zikir pada Allah adalah zikir dalam hati apa ciri zikir dalam hati pada Allah Ta'ala zikir ini mencegah seorang dari melakukan maksiat pada Allah Ta'ala zikir ini mencegah seorang dari meninggalkan yang wajib begitu dia meninggalkan yang wajib, dia ingat ada kewajibannya pada Allah Ta'ala Lalu kemudian dia mengerjakan yang wajib itu. Ketika dia akan melakukan maksiat, dia ingat bahawa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Maka kemaksiatan itu, zikirnya pada Allah ini, mencegah dia dari berbuat maksiat. Ini zikrul qal. Dan ini aslul zikri. Pokok dan pangkal dari semua zikir. Kemudian yang kedua adalah zikrul lisan. Ini yang termasuk dalam orang itu baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilah illallah, allahu akbar. Atollahi la ilaha illa Allah lahumul kul hamd. Jadi terus ya. Jadi zikir-zikir bersifat lisan Ini pun tetap dianjur, dianjurkan. Zikir lisan juga dianjurkan, bukan tidak. Ya. Jadi eh yang akan hal yang berkaitan dengan zikir. Orang selalu zikir pada Allah, maka ia akan menjadikan dia tidak lalai dari mengingat Allah, tidak lalai dari kematian. Kemudian juga termasuk yang menyebabkan Gofla adalah al-gofla tu anil maut wajari akhirah. Seorang lupa pada kematian, ya? Dia lupa terhadap kematian, seakan-akan dia ni hidup terus dan tidak akan mati. Ini namanya gofla lalai dari kematian, menyebabkan orang tulah lalai. Ya. Maka dari itu, ajak orang, ya, jangan heran ya. Salah satu tanda orang itu tidak lalai. lalai. Dan ini di antara pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang kita menganggap itu wah, berlebihan orang itu. Tapi itu menunjukkan bagaimana mereka tidak lalai pada Allah Taala. Ada salah seorang salaf, Rahimahullah. Itu ada sejari kertas di satunya. Sering orang melihat, dia selalu mengambil kertas itu dibacanya. Itu dibatukan lagi. Nanti suatu saat lagi sebentar dah begitu lama angkat dilihat lagi. Setelah orang ini mati diperiksa apa tulisan itu? Sisakunya. Ternyata tulisannya adalah Wahai fulan engkau ini diincar oleh kematian. Itu tulisannya. Kamu selalu dikejar oleh kematian. Jadi selalu berbuat baik. Karena dia selalu ingat. Ya, Dia seibawa dia ini sedang menuju kepada kematian. Ada lagi di antara manusia, dimanapun dia pergi, itu di tasnya ada satu sesuatu yang dibungkus di bawah. Kemana-mana. Ternyata dibuka apa yang dilihat kain kafan. Kain kafan dibawa pergi kemana meski ada itu bungkusan itu, itu kain kafan. Ini jadi menunjukkan Ya bukan berlebihan Tapi menunjukkan bagaimana mereka ingat pada Allah Taala. Tidak lari dari kematian Karena kematian pasti Pasti Jadi memperbanyak ingat pada kematian Akan menjadikan seorang Tidak lalik dari akhiratnya Ikhwanifillah rahimahullah Sebetulnya sudah habis waktunya Tapi Ada satu poin yang belum tersampaikan Yaitu Penanggulangannya Setelah kita mengatakan sebab-sebab dari kelalaian Kita ingin mencapai poin yang terakhir Karena termasuk yang dibukul Di judul ini Yaitu bagaimana Menanggulangi tentang kelalaian Yang pertama Al-ilmu billah Seorang harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Allah dan belajar dan berilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nasihat. Ah. Mengenal Allah akan kebesarannya, keagungannya, rahmat kasih kesayangnya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya. Tak harus mengenali kesemuanya. Jadi al-ilmu billah akan menjadikan seorang tidak lalai dari akhiratnya. Bagaimana kita berilmu tentang Allah? harus belajar. Semua kembali kepada poros yang namanya il, ilmu dan derajat. Halia sawiladina yaalamu na waladina la yaalmuon. Inna ma ya albab. Tidak sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Dan yang mengambil pelajaran itu tidak lain hanyalah orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Ya, jadi harus. Para Al ilmu. Al-ilmu billah wa ilmu tentang Allah dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryadh kata Abu Ayyah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Padahal siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah memberikan pemahaman pada orang itu dalam agama. Bagaimana cara memahami agama? Ya dengan belajar. Tak mungkin orang paham agama tanpa belajar Islam ini bukan agama Kiling Hanya ingat, renung, bertapa Itu bukan Islam Itu Hindu ya. Dudu bertapa, mikir, renung ya. Islam dan belajar Dan menghapal Dan mengaji Menghadiri majlis ilmu Menghapal ayat-ayat Al-Quran Menghapal hadis-hadis Nabi Itulah Islam dalam memahami Islam Marzian itu bukan duduk merenung puasa putih 40 hari hanya dia jadi pucat putih bener karena tidak makan hanya mati bulu diri itu bukan Islam ya jadi untuk mencapai ilmu dengan belajar kemudian yang kedua cara menanggulangi jadi goplah adalah memperbanyak Terdikur Allah SWT Dalam setiap kondisi Hendaknya seorang selalu berdikir Pada Allah SWT Makanya Islam Dalam semua aktivitas seseorang Itu ada doanya Ada bacaannya, ada zikirnya Seorang akan tidur Dia berdikir Baca doa, akan tidur Seorang bangun dari tidurnya, dia berdikir Ketika dia akan masuk kamar mandi atau toilet Dia berdikir, baca doa Keluarnya pun demikian. Keluar dari rumah, pergi ke kantornya, ke pekerjaannya, juga ada bacaannya, dan seterusnya. Ya. Maka apa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW dari zikir-zikir ini, mari kita amalkan, mari kita terapkan. Ke masjid ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, pulang ke rumah ada bacaannya, berpikir pada Allah Taala dan seterusnya. Coba diamalkan ini semuanya. Ya. Itu harus harusnya beramal kadang-kadang memang kita membawa buku doa itu, bawa, taruh saku. satu akan masuk masjid, belum menghapal doanya, buka, oh iya, ini doa masuk masjid baca ke doa di masjid, belum menghapal bikin, tulis di kertas, fotokopi, baca, jalan sambil jalan ke masjid, sambil baca tapi ya tetap lihat kendaraan ya jangan sampai ditabrak mobil, mobil jalan nah, jadi, itu cara bagaimana kita mengamalkan atau menghapal dengan mengamalkannya kalau kita amalkan insya Allah hafal. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, hanya disimpan di buku doa, taruh di saku, tidak pernah diamalkan, ya sulit untuk kita bisa mengha menghafalnya. Maka dengan mengamalkan itu kita mengha menghafal satu bulan, dua bulan insya Allah hafal. Dzikir pagi sore itu contoh, dzikir pagi petang. Kalau sekadar di buku dan kita tidak pernah baca, ya tidak akan hafal. Tapi kalau sering kita amalkan, nanti satu bulan, dua bulan sudah hafal semua itu. ...karena diamal, diamalkan. Jadi salah satu bentuk... ...pikir pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga... ...yaitu... ...menghadiri... ...di antara hal yang menjadikan orang tidak lalai... ...atau menanggulangi lalai... ...kelalaian adalah... ...kiraatul Qur'an. Membaca ayat Al-Qur'an. Membaca kitabullah. Dan tentunya saya tetap menekankan dalam membaca Al-Qur'an dengan memahami Al-Qur'an itu. Tidak sekedar membaca. Berarti paling tidak kalau seseorang tidak paham bahasa Arab, ya baca terjemahannya. Walaupun agak lambat khatamnya dalam masalah. Ya, yang penting kita paham apa yang kita baca. Ya, jadi ini yang lebih utama, membaca Al-Qur'an dan memahaminya. Karena Al-Qur'an akan lebih bermanfaat bagi seseorang kalau dia memahami apa artinya, apa kandungannya, tapi kalau sekedar baca untuk berkah itu kurang manfaatnya ya. dan kebanyakan manusia kaum musliminnya begitu baca Quran sekedar untuk alat berkah saja tentukan hari-hari tertentu minggu-minggu tertentu dari kalau habis lagi atau jumat lagi baca Quran dari pagi sampai sore harus selesai tidak tahu apa bacaannya itu kurang bermanfaat Ya, Jadi membaca Al-Quran dengan pemahaman. Kemudian berikutnya Yaitu jangan mohon pada Allah Ta'ala Berdoa Minta pada Allah Ta'ala agar kita jangan menjadi hamba-hambanya yang lalai dan khusil Mohon pada Allah Allahumma la tajalli minal khusilin Ya Allah jalan menjadikan aku termasuk hamba-hambamu yang lalai pada engkau Ya jadi kalau aku hambaMu yang banyak mengingatMu, itu termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adh bin Jabal. Allahumma inni ala dzikir kaw syukri kaw wasyukir shubhan. Jadi memerbanyak doa minta kepada Allah Azza Jalallah agar Allah tidak menggolongkan kita termasuk orang-orang yang lalai dan ghafil Kemudian berikutnya termasuk upaya untuk tidak ghafil dan lalai, yaitu menjaga solat yang lima waktu ini. Ya, wa aqimish sholata lidzikri, kata Allah Taala, tegakkanlah sholat untuk mayat aku. Sesal satu upaya agar seorang tidak lalai adalah menjaga sholat yang lima waktu Terutama bagi laki-laki yang dewasa yang tidak ada halangannya, sholat berjamaah di masjid. Ya, karena sholat di masjid itu kadang-kadang bukan kadang-kadang kebanyakan lebih sempurna daripada sholat sendirian. Diperbedaakan Orang kadang, kadang kalau sholat berjamaah Dia mau cepat tidak bisa Karena ada pemimpin, pemimpinnya, ada imam Ada imamnya Dia tidak ruku kecuali setelah imam Ruku Tapi kalau di rumah, ya tergantung Apalagi kalau istrinya banyak mat. Oh sudah sampai cepat bacaannya nah. ya. Jadi kalau sholat berjamaah Dia adalah manfaat sholat berjamaah di masjid Sholat kita itu akan lebih sempurna Karena kita mengikuti imam tapi yang masjidnya juga, masjidnya, sholatnya Benar Ada tomah nina'nya, karena banyak sekarang masjid-masjid Kita ini, sholatnya Imamnya itu cepat Tidak tahu apa yang dibaca, Wallahu Alam. Kita baru baca sampai Wa al-Rahmanir-Rahim Imam Rasulullah Baru bacanya, gimana bacaannya ya Kok bisa secepat itu ya. Jadi, sholat berjamaah Juga di masjid-masjid yang Sholatnya, tumaatnya, bacaannya, fasih, ini akan juga lebih sempurna sholat kita. Salah satu sebab juga yang menjadikan seorang tidak lalai adalah dia mulai sholat tahajud. Sholat tahajud di malam hari, ketika manusia sedang tidur lelap, bangunlah. Kalau tidak bisa di tengah malam, di akhir malamlah. Kalian salat subuh, salat tahajud, dua rakaat, empat rakaat, kemudian ditutup dengan w, Kalau rutin dikerjakan lebih baik, walaupun tidak banyak jumlah rakaatnya, tapi kita rutin mengerjakan walaupun jumlah rakaat sedikit, tapi rutin ini bermanfaat, menjadikan seorang tidak lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara apa yang disebutkan para ulama tentang ilad upaya-upaya untuk tidak lalai dalam kehidupan. Dunia. Wallahu ta'ala ahlam Baik disini ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana hukum orang yang meminta dana Untuk merayakan majlis-majlis yang tidak ada contohnya Dari Nabi SAW Apa kita harus memberikan Ya pada harga memang kita Harus uh, Tolong menolong dalam hal yang berkaitan dengan kebaikan. Karena Allah Taala berfirman, wa taawwanu alal bili wa taqwa, taawwanu alal bili wa taqwa, walatawwanu wa ta alal isu aluduan. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan berbakti dan waan dan jangan tolong menolong dalam berbuat permusuhan. Ya, cendo dosa. Jadi seberapa mungkin seorang bisa menghindar dia menghindar. Tetapi kadang-kadang perlu kita melihat. Uh, dari sisi maslahat-maslahat apakah ada ancaman atau tidak terhadap diri kita, keluarga kita ya? maka kalaupun kita harus memberikan itu kembali pada niat kita niatkan itu hanya untuk Allah SWT untuk misalnya hal-hal yang bermanfaat bagi manusia secara umum ya. jadi pada dasarnya memang tidak dibenarkan tidak memberikan, tapi kadang-kadang ...dalam satu kondisi tertentu... ...di satu tempat tertentu... ...dalam keadaan tertentu... ...seorang mau tidak mau harus memberikan... ...karena berbagai masalah-masalah yang dia... ...yang dia hadapi... ...maka dia tetap bertakwa pada Allah... ...semampunya... ...iqtak dillah... ...mastataktum bertakwa kepada Allah... ...semampunya itu jawaban kami... wallahu alam. ...karena kondisi masing-masing tidak sama... ...seorang hidup di satu tempat... Dia dan gampang menolak, maaf saya tidak menyumbang, karena saya tidak setuju dengan acara-acara begitu, itu kalau tempat tertentu, anda tinggal di tempat yang lain, lain nah, lagi ceritanya ya, jadi ini kembali kepada, ya itu tadi ittaqallah, maska ta'atum, maska Allah semampu kalian, wallahu ta'ala alam. jika kita merasa pernah berbuat dosa, kemudian bertobat tetapi perasaan selalu bersalah, selalu ada apakah ini menunjukkan tobat kita tidak diterima? Nah, ini termasuk was was, ya. Dan makhluk yang paling sedih ketika ada hamba Allah yang bertobat dari dosa adalah setan, ya. Setan itu susah betul kalau ada hamba Allah yang tobat. Kembali padahal makanya dia itu datang membisiki orang itu untuk was-was. Ya. Oh kamu telah berbuat dosa, dosa kamu dulu besar. Ya, ya apa? Kamu mengira bahawa Allah menerima taubatmu? Ayat dibisiki oleh oleh setan. Maka ini jangan dikubris, jangan dikub, kubris. Baca ta'awudh yang banyak. Minta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Seorang kalau pernah berbuat dosa, kemudian dia bertobat, maka sudahlah. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kita berusaha untuk isti'umah dalam tobat. Dan kalau ada bisikan-bisikan seperti yang dikatakan, ditanyakan dalam dalam pertanyaan ini, harus kita hindari. Harus kita hindari. Jangan diikuti para Wallahu Wallahu'alam. Pertanyaan berikut ya Ustaz bagaimana cara mengatasi futur dalam bersibar kepada Allah. Nah, ini penting kita uh, menjawab. Dan pertanyaan ini bagus. Uh, futur itu semacam kejenuan yang ada pada diri seorang. Futur itu ada dan juga ada sebabnya. Makanya di antara hismah. Allah menjadikan amal-amal ibadah ini banyak macamnya. Ya ini salah satu nikmat dari Allah supaya seorang itu tidak futur. Ya dalam satu amal perbuatan. Ada amal ibadah namanya baca Quran, ada dzikir di ada amal ibadah namanya puasa sunnah, ada amal ibadah namanya uh, solat tahajud dan seterusnya dari amal-amal ibadah itu. Ini salah satu apa namanya salah satu salah satu hikmah yang diambil dari banyaknya macam amal ibadah itu supaya orang itu tidak jenuh. Seorang kadang-kadang dia berpuasa Daud, tapi kadang-kadang sampai pada suatu saat dia capek puasa itu. Lihat, ini bagaimanapun ada. Nah kita bagaimana berusaha untuk memvariasi amal itu. Memvariasi amal Amal ibadat Mungkin kadang-kadang dia ambil puasa Daud Kadang-kadang dia ambil puasa sunnah sering kemis Kadang-kadang dia ambil puasa Tiga hari sebulan Ini supaya tidak pun Futur dalam ibadah Variasi dalam ibadah ya. Kemudian yang kedua Agar kita tidak futur dalam amal ibadah Kita ini Jangan memaksakan diri dalam satu amal Baa'yah Hasanah radhiyallahu anha Ketika beliau masuk rumah beliau di sana ada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha lalu kemudian di sana ada seorang wanita kata Nabi sallallahu siapa perempuan ini siapa wanita ini kata Aisyah ini wanita yang solat di malam hari tidak pernah tidur apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lakukan adalah itu Hendaknya kalian sholat sama kalian Jangan maksakan diri Jadi beribadah Dan tidak mewaksakan diri Ini akan menjadikan seorang itu hilang dari Futur Di saat yang ngantuk tidurlah Hilang antuk bangunlah sholatlah Iya Kemudian juga majlis-majlis ilmu Kita hadiri Selama ada asatir Yang memberikan pada kita ilmu akhidah yang benar, mengajah yang benar, maka kita datangi. Jangan hanya kita ini fanatik sama satu ustadz. Kadang-kadang ilmu bisa menjenuhkan. Ya. Ini variasi. Karena masing-masing ustaz dia punya kelebihan masing-masing dan ilmu yang masing-masing. Nah, kita perlu memadukan ilmu. Ini juga termasuk hal-hal berupaya untuk tidak jenuh. Kemudian kadang-kadang mungkin perlu ada kita mungkin keluar kota, kita ke tempat-tempat untuk terdapur, ya, melihat ayat-ayat Allah, melihat cipta-ciptaan Allah, melihat saudara-saudara kita yang muslimin, entah mereka di desa, tempat-tempat ini. Ini juga untuk menghilangkan bukuk, betul. Kalau ibadah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak cara untuk menghilangkan futur. Wallahu a'lam. Apakah makin jam di tangan kiri, termasuk tersyapuk pada kufar? Wallahu'alam. Ya, saya ya Tidak melihat hal itu ya, Jadi tidak melihat hal tersebut Karena juga ada orang-orang Kufar yang pakai tangan, ya, Jam tangan-tangan kanannya Apa orang yang bertanya ini Sudah mengadakan penelitian Mencari orang kafir Sekian banyak yang bukan muslim Lihat jam tangannya sebelah mana Paling yang bertanya ini Belum juga belum meneliti Ini ya, hal-hal yang Wahyu alam menurut saya bukan kaitan dengan masalah ini. Ya. Jadi kembali pada kadang-kadang kenyamanan kita dalam memakai jam tangan. Kadang-kadang ada orang yang nyaman memakai sebelah kiri, sebagai ada orang yang nyaman memakai sebelah kanan. Itulah sudah jangan di apa namanya kita hal-hal seperti ini kemudian kita, iaitu yani besar-besarkan. Ya, Wahyu alam saya cenderung ini bukan masalah yang berkaitan dengan tasabuh dengan kufar. Sekarang sedang zaman batu, jangan aki. batu akik. Apakah ros Malaikat Batu Akhir Rasulullah SAW pernah mencopotkannya? Walau alam ya, saya tidak pernah mendapatkan riwayat, tapi juga tidak menafikan. Hanya saja fenomena ini memang ya sekarang ini lagi usum, ya, lagi musimnya batu akik. Ya banyak orang-orang memperdagang, memperjualbelikan batu akik ini. Kalau sekadar memakai, ya Insya Allah tidak mengapa. Tapi yang lebih berbahaya, yang berbahaya adalah kalau ada anggapan-anggapan tentang batu akik ini, bahawa ini bisa mendatangkan rezeki, bisa menjauhkan dari penyakit dan seterusnya. Ini yang menjuruskan kepada perbuatan syirik. Saya pernah ditanya ketika mengisi kuliah umum di UNER Universitas Airlangga di Surabaya. Ada salah seorang pen pen pen uh, pendengar dan kelihatan dia seorang dosen bertanya tentang batu akikin Apakah dia bisa mendatangkan dari Kata orang bisa mempermudah rezeki Menghindarkan dari penyakit Dan seterusnya Apakah itu benar Kata dalam pertanyaannya Saya menjawab Saya bertanya Misalnya Ini sebetulnya tidak mungkin Tapi misalnya Kalau Bapak mendapat Hajar aswad Potongan dari Hajar Aswad Kemudian dijadikan aki Dijual dengan harga yang mahal Mungkin sampai miliaran Kira-kira orang yang mampu mau beli apa enggak Katanya mau Yang namanya Hajar Aswad Ong jadi rebutan Apalagi ba batunya Jadikan a aki nah. Mau ya? Mau katanya Nah Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad beliau mengatakan ini la alam annaka hajrun la tazuru wa la tanfa laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabaltuka Sesungguhnya aku tahu betul kata Umar bin Khattab bahwasanya engkau ini batu. Ini Umar mengatakan pada Hajar aswat aku tahu betul bahawa engkau batu. Engkau tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi celaka. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. La Hajar Aswad yang kita sepakat Batu termahal kalau dijadikan aki. Itu tidak bisa memberi manfaat dan menjauhi batu-batu yang lain. Itu jawaban kami kepada orang itu. Jadi berbahaya kalau sampai... Batu-batu aki itu dianggap bisa memberi manfaat dan menjauhi batu Itu bahaya sirik. Ya. Wallahu'ala. Jadi kalau sekedar orang itu pakai untuk ya, memakainya... Saya kira memang... Pada dasarnya boleh tidak ada larangan yang berbahaya kalau sudah sampai pada menyekutukan Allah dengan sebab akidah tersebut. Pertanyaan berikutnya apa ciri-ciri diterimanya tobat seseorang? Dalam nah, Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala menyebutkan di antara dalam surat At-Tahrim tentang surat tauba ya Allah menyebut tentang ciri orang yang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah taala ada penyebutan at al 'abidun orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beribadah kemudian tentang wanita-wanita yang saleha Allah taala berfirman Taibatin abidatin. Wanita-wanita yang bertobat dan wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah. Para ulama menyimpulkan dari ayat-ayat ini. Bahawa salah satu tanda, salah satu ciri tobatnya seorang amba diterima oleh Allah Ta'ala. Dia memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena Allah menyebutkan taib kemudian menyebutkan abid. Ah itu salah satu tanda. Tawabatnya seorang diterima oleh Allah Ta'ala, dia memperbanyak ibadah pada Allah. Untuk menggantikan amal-amal perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Waktu-waktu yang dia siapkan untuk dosa, dia ganti dengan memperbanyak ibadah, ibadah pada Allah Ta'ala. Itu salah satu tanda. Ciri. Yang kedua. Ciri diserimanya tobat seorang hamba, hatinya lapang, dadanya lapang. Dia merasa lapang dadanya. Sekarang-kurangnya dia merasa mendapatkan jalan keluar sampai hidupannya. Ya, ini salah satu tanda orang itu diterima tobatnya. Yang ketiga. Di antara upaya, ini upaya untuk diterima tobatnya. Orang itu tidak mendekati lagi tempat-tempat dan teman-teman pelaku dosanya yang sebelumnya. Dia hijrah secara maknawiya, karena hijrah itu ada hijrah yang secara nyata berpindah dari satu negeri ke negeri lain, dari negeri Muslim dari negeri kafir ke negeri Muslim, dari lingkungan jahil ke lingkungan yang baik itu hijrah secara secara nyata. Ada hijrah secara maknawiya. Bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW? Wal muhajir Man manhajara mana Allah anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Maka dia meninggalkan larangan-larangan Allah Menhijrah secara mak, maknawiyah Itu diantara tanda-tanda Tawabatnya seorang Diterima oleh Allah Ta'ala Kemudian juga kelihatan Rahmat, rezeki Dipermudah oleh Allah Ta'ala Ini juga diantara ciri Wallah, Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama Wallahu'ala Kemudian pertanyaan berikutnya Bagaimana tentang pendapat yang mengatakan ini kaitan dengan apa yang saya katakan tadi? Seorang yang pernah berbuat dosa, Naudz bilal mindalik seorang yang pernah berzina, kemudian dia menikah. Apakah dia patut menceritakan tentang masa lalunya? Bahawa dia pernah berzina. Seorang pertanyaan sini ini kaitan dengan pernyataan saya tadi. Bagaimana tentang pendapat yang mengatakan jika sudah menjadi suami istri, justru harus terbuka agar tidak mendengar dari orang lain yang akhirnya jadi masalah. Ya keterbukaan itu pun ada keterbatasannya. Bukan kemudian terbuka semua dari A sampai Z diceritakan yang dagang. Ya, itu kalau isteri yang mau menerima atau suami yang mau menerima, kalau tidak menerima, malah kacau balau langsung ditinggalkan tak mau nah, jadi ini hal yang fatal akibatnya jadi keterbukaan itu bukan berarti kemudian semua harus kita ceritakan kalau ya, oh kadang-kadang dalam masalah gaji gaji duit itu kalau sudah diserahkan pada istri istri yang pegang duit mau berikan pada orang tuanya tidak bisa harus minta izin pada istrinya de polenda Pinjam satu seribu untuk siapa deh? Untuk ibuku. Subhanallah. Ini kerawat terlalu terbuka. Padahal istrinya ni medit, ya. muasai duit jadi suami harus semua pada suami pada istrinya. Harus ada laporan, pertanggungjawaban. Subhanallah. Hanya suaminya sudah tak kalamur di bawah perintah istrinya. Ya. Jangan. Jadilah istri yang solehah, yang menolong suaminya untuk masuk surga. Di antaranya dengan tetap menjaga hubungan seorang suami dengan orang tuanya. Salah satu hubungan silaturahmi suami dan orang tuanya memberikan sedekah pada orang tuanya. Jangan kita menjadi penghalang. Jadi kadang-kadang memperlu tidak terbuka. Tidak semua gaji-gaji istrinya. Harus ada dicijikan. Oh ini untuk ibuku ada cerita ini kisah nyata seorang pengusaha dia memang tahta al-amr di bawah perintah istri di waktu Idul Fitri dia mendapat banyak parcel dari apa klien teman-teman usahanya pengusahanya waslamat Idul Fitri dan seterusnya jadi di rumah ini ada sekian, banyak Mungkin delapan, sembilan Suatu ketika Ini masih menjelang Idul Fitri Sang anak ini, suami Pengusaha ini Bawa salah satu dari parcelnya ke rumah ibunya Kemudian di malam id Biasa Kadang-kadang tradisi, kebiasaan Anak Anak, istrinya, anak-anaknya Berangkat ke rumah ini, Ibunya untuk salamannya, kerap itu akan ini, jika sama istrinya loh, kok parcel ini ada di sini? Eh. ditanya siapa yang bawa parcel ini, kata sang ibu ah, anakku, jadi pulang suami yang bawa kesini, si Ambil bawa pulang ke rumah Alhamdulillah ini namanya ya apa, tidak tahu jadi ini ini masalah keterbukaan termasuklah masalah duit tidak mesti suami itu memberitahukan semua kepada istrinya, sumber kehidupannya A, B, C, dari ini akhirnya dia tidak berbuat baik pada kepada orang tuanya kepada kaum kerabatnya, karena harus melalui satu pin, pintu pintu ya istrinya itu jangan jadi janganlah kita memahami keterbukaan itu semua harus juga ceritakan tidak. Ya. Kalau istrinya baik, solehah dan insya Allah yang ada di sini semua ibu ibu yang di atas, insya Allah wanita wanita yang solehah. Ya. Amin ya robbal alamin. Tapi tidak semua seperti itu, jadi manusia ini. Kadang-kadang kita juga harus menyisihkan dari harta kita ini untuk berbuat baik pada kerabat kita. Kera kera kera kera kera. Wallahu a'lam.